<kül> Fiala János vagyok, kezdhetünk? Ja. Vagy? Kezdhetünk? Igen, igen, igen. Én kérdezek, te válaszolsz, visszakérdezhetsz, ha én kérdezek, és akarsz válaszolni, válaszolsz, ha nem akarsz válaszolni, nem válaszolsz. À, nem a nyolzó főügyészségtől vagyok. Jó. Felidézed, hogy hogyan lettél az élet és irodalom főszerkesztője? Igen. 1993-ban történt ez. A megyesi Gustáv volt addig a főszerkesztő, egy tulajdonképpen rövid kavirítméig, aztán ő úgy döntött, hogy még csinálja és akkor szóba került Ványca István, ő nem vállalta, és a szerkesztőség egy értekezleten azt mondta, hogy vállalja mell, nem volt egy egyszerű dolog, mert az is akkor nagyon rossz helyzetben volt, nagyon nagy tartozásaink voltak, és uh, kikerült az érdeklődés nem csak középpontjából, de közép nevejéből. Me um, elég, uh, elég nehéz volt pénzeket szerezni, és hát ugye ez 93 még a, még a rendszerváltás utáni évek, amikor, amikor a új, ami régen, ami régről jött át, az mind gyanús volt. Tehát többféle hátrány is volt akkor az és körül, De aztán úgy gondoltam, hogy ez egy mindenképpen megtisztelő dolog. Én akkor olyan... Mi a pontos dátum? Kérem! Mi a pontos dátum? 1993, azt hiszem július eleje. Uh -huh. Nem tegnap volt. 93, akkor még mindenáltalán volt, is mint... Az. Valahogy lehetne másféleképpen tartani azt a fránya telefon. Zoli, mert nagyon hullámzik. tartom a számhoz, bocsánat, hogyha rosszul hallatszik. Megírjél bocsánatot, volt már olyan beszélgető társam, akit rábírtam arra, hogy sétáljon, és aztán amikor hirtelen találtunk egy helyet, akkor mondtam, hogy ott merevedjen meg. Lehet, hogy neked is otthon vagy? Sétálok, és hogyha találunk egy olyan helyet, megmerevedzem. Ez például most jónak tűnik. Na, akkor jó, itt maradok. Jó. Előtte mi voltál az élet és irodalomban? Nem értettem a kérdést. Hogy előtte mi voltál az élet és irodalomban? Előtte a főszerkesztő helyettes volt. Ami 867-ben kerültem az élet és irodalomhoz, akkor a riportrovatot szerkesztettem. 89-90-ben történtek változások az ésnél az addigi vezetőség gyakorlatilag elkényszerült a laptól, mert a társaság a fiatalabb része azt mondta, hogy ha ilyen utóvét utóvédharcokat folytatunk, akkor ennek sok értelmét nem látjuk. Akkor. Milyen utóvédharcokat? Kéle. Milyen utóvédharcokat? Hát ilyen kádárista utolvédharcokat nevezünk. Ez az, ez, hogy tulajdonképpen itt rossz és nehéz idők jönnek. ez Az akkori szerkesztő helyettes, és az akkori olvasószerkesztő azt mondta, hogy nem kell az észnek semmiben sem változni. Mi csináljuk azt, amit eddig csináltunk, az lesz a jó. Most... Akkor itt tisztázzuk, mit csinált az és addig? Az és egy, mint, mint hogy az írók lapja volt, legalábbis sokkal több író írt az élet és irodalomban, mint más lapokban. Az írók mindig többet engedhettek meg maguknak és meg is engedték maguknak, és azokon a kereteken bevonulnak, hogy a rendszert jelenthetett, azokon belül elég szabadon fogalmaztak. Ha jó a kérdés, akkor így, ha nem, akkor javíts ki és arra válaszolj. Jó. A 80-as évek második felét írjuk, de ha tetszik, akkor korábról is mondhatod, mi az és profilja? Volt-e egyáltalán? Hát az, az évek volt profilja, egy liberális lap volt, amely, meg mind a mai napig az, az értelmiséghez szólt, de nagyon sok olvasója volt, aki, aki nem értelmiségi volt azok között is. Elég közérthető viták folytak, emlékezetes viták az oktatásról, bekekata, sorozata, tanítani. Aztán ma már ugye nem hogy mondjam, csak radikál nem látszik ez olyan radikálismat, de volt a Bucsunak is egy egy vitája a Kesúdió, és több ilyen 80 évet második felében indított vita miatt Szokan olvasták az is. Ez egy hetilap. Volt-e ennek a hetilapnak lapnak is fenntartója? A fenntartója, hát lap alapítója volt, a Művelődési Minisztérium 1957-ben alapította a lapot. Fenntartója igazából a, a, a kiadó volt, de azért nem kellett fenntartani, mert azért nyereséges volt a maga 60-70 ezer példány, példányával. hányat írunk most? Most olyan 11-12 ezer uh -huh. a, a, a példányszáma. Mikor Na, került ki ö, a fenntartását tekintve onnan, ahol korábban volt? Úgy, hogy... Ö, Mindenféleképpen szerettünk volna önálló szerkesztőséget, ami, uh, amit a, az ész maga ad ki, tehát a szerkesztőség maga adja ki. Ez uh, valamikor a német kormány idején, amikor Glatz volt a kulturális miniszter, akkor uh, hárman, a, tehát ezt az igényünket bejelentettük, hogy a lapot mi tovább mi szeretnénk kiadni, mondjon le a kiadói jogáról a minisztérium. És akkor azért már látni lehetett, hogy nem úgy mennek majd a dolgok tovább, mint addig. A glassz hozzájárult ahhoz, hogyha alakítunk egy baráti társaságot, szerkesztőség ugyanis ilyen formában nem adhatja ki saját magát, hanem kell valami egyesület, akkor a nevet, az év kiadó jogát áthatja ennek a baráti társaságot, vagy ennek az egyesületnek, és ez meg is történt Tülelem, valójában milyen változást akartatok így előidézni, de úgy is kérdezhetném, hogy milyen kontrolltól akartatok szabadulni a, Ez a kontroll, ez nem mindennapi kontroll, nem mindennapos kontroll volt, mi egyszerűen a kontrolltól, mint magától akartunk, intézményi kontrolltól akartunk szabadulni, tehát mi azt szerettük volna hogy az élet és irodalmat a szerkesztőség szerkeszti. Addig is ez történt, de azért voltak ott közbeszólások, tehát amikor uh, valamilyen cikk jelent meg, ami nem tetszett a pártközpontnak, akkor, akkor ugye szóvá tették. Mi ettől akartunk egyszer mindenkorra szabadulni, hogy amit mi beleteszünk az újságba, azt mi tesszük bele, ha hülyeség, akkor is mi tesszük bele, a rosszik, akkor is... És megvoltatok arról hogy győződve akkor, hogy ezt anyagilag is bírni fogjátok, illetőleg lesztek annyira tehetősek, hogy nem csak lapot tudtok kiadni, hanem egyben fizetéseket is biztosítani? Az észnek az elszegényedése már korábban megkezdődött, amikor a Pallas lapkiadó gyakorlatilag ment. tehát látszott, hogy a a példányszámok csökkenni fognak, a bevételek csökkennek és a, a az újságok közül az főként azokba fektették a akkori vállalkozók, ami az új lapokba tehát nem az ízbe, meg az ország világban, meg a filmfényház azok egyébként meg is szüntek ez az utóbbi kettő, meg még további lapok mondhatni, sok lapot új tüpört, stb. Tehát az éjszertek előadése korábban kezdődött. De miben bíztatok akkor? Hogy mit csináltunk? Miben bíztatok? Abban bíztunk, hogy ez megállítható. Ugye mindig abban vízik egy lapferkesztősége, egy olyan lapferkesztőség, amelyik látja, hogy a példányszám csökken. Egyetlen dologban bízhat, hogy megtartja a saját értékeit, és ez valahogy vonzó lesz az olvaszó közösség körében ez nagyon sokáig nem történt meg. Tehát ö, ö, ö, ezek a számítások nem jöttek be az íz tovább. Szegényezet 92-93-ra gyakorlatilag a meghatárára keveredtünk. És ö, nem is nagyon látszott olyan tehetős besekthető, aki az ízbe pénzt fog tenni. Ö, Nyilvánképpen nagyon sok mindenkivel tárgyaltam, nem ilyen Sándorral, Aztán a végén mégis... Felidézel ebből valamit? Kérek? Felidézel ebből valamit? Ugye én a saját műsorom kapcsán tárgyaltam nem egyszer, miközben nem üzletembernek születtem. Milyen emlékeket őrzöl arról az időről? Én nem születtem, tulajdonképpen uh, elég nehéz is volt. Olyan emlékeket, hogy uh, tulajdonképpen az említettek, tehát személyen, főleg, főleg Fenyő, nagyon pozitívan álltak ahhoz, hogy az észre valamit kéne kezdeni, de, de aztán amikor arra uh, be kellett volna tenni a pénzt, vagy legalábbis valami uh, perspektívát mutatni anyagilag, Na, akkor mindenki uh, ugye elállt ettől. A, az én, arra emlékszem, hogy például én a fenyővel többször beszéltem, a, a, a, hogy ő beszámoló részbe, őt egyébként hát jobban érdekelte a nők meg a népszava érthető módon, hiszen abban még mind a mai napig a nő, nők lakja aztán amikor, amikor uh, arra került a sor, hogy hát akkor most uh, konkrétizáljuk a jövőnket, a közös jövőnket, akkor nem. A legmesszebb egyébként uh, Demján Sándóra jutottam, aki egyébként uh, később nem fátudom be a labba, de, de minden évben valami 1-2-3 millió forinttal támogatta az is. Ez persze kevés volt. Um, Egyet, hadd mondjam, a szoros alapítvány 97-ig támogatta a lapot, de a szoros alapítvány 97-ig általában támogatta a magyar sajtót, és az, akkor aztán kiszállt. Arra azért is emlékszem, mert én abban az időben rendszeresen írtam a páratlan oldalra, és ott az volt, hogyha talán négy írás megjelenik, nem emlékszem pontosan, lehet, hogy te jobban emlékszel rá, akkor az ember valamilyen pénzhez jut. Az egy glossa verseny. Igen, igen, igen. Ez úgy volt, hogy ö, négy számunk jelenik meg egy hónapban, körülbelül számunkként 8-10 glossa, és hogyha valakinek négy, legalább négy glosszája megjelent, akkor nem pénzt kapott, hanem akkor részt vett abban a versenyben, amit a szerkesztőség kírt, és miután ezt a soros alapítványt támogatta, ezért lett ez a soros. Luk. Igen, elnézést, rosszul emlékszem. Jelentek meg írásaim négy sohasem. Tehát nem kerültem be a szűkebb körbe. Végül is kidobott mentővet? Végül is aztán az történt, hogy a posta, nem a Postaban, hanem Prince Gáborral állapodtunk meg, aki egyharmad arányban beszállt a cégbe, nem a Posta hanem Prince Gábor személyesen, az ő egyik küzlettársa a ula és a harmadik lába ennek a KSZ-nek a Keleti a baráti társasága volt. Valamikor 93-94 őszén, de hát nem tudtunk élni egymással. Mi volt a konfliktus oka? A konfliktus oka az, hogy hogy Sajnos vele szóltak a szerkemet. Visszatértünk a 80-as évekbe, csak másféleképpen. Hogy mondod? Visszatértünk a 80-as évekbe, csak másféleképpen. A, a Prínz Gábor szeretett azért szigorú fölügyeletet gyakorolni a lak fölött. Olyan kielentéseket tett, amit addig nem. Azt mondta, hogy oszt minisztériumi... A főosztályvezetőtől fölfelé, ő szeretné látni az interjút. Na hát ilyen nem volt még a Káder rendszerzése már, ezért, ezért egyre rosszabb lett a viszony, és aztán valamikor 95-ben, amikor megjelent egy interjú az akkori miniszterrel Fodor Gáborra, ami interjú, amely interjúban egyébként semmi különös nem volt. Akkor ő azt mondta, hogy... Térjünk kézhez, mert ez így nem fog menni, hogy ő nem kapja meg azokat a, mondjuk úgy, jogokat, amiket magának föntart. Még mondtuk azt, hogy hát mi semmilyen jogok nem tudtunk, hogy ő föntart. E, azt hiszem, hogy ennek a történetnek te is, Ré, hogy mondjam úgy, közelről láttad a fejletet, mert ha jól tudom, most úgy eszembe jut, hogy egy rádióműsor... Ez így van. Az közöttünk is okozott konfliktust, ezt most is szándékosan a, a személyesség okán e, nem említettem, de így volt, igen. Így volt, igen, egy, volt egy ilyen késő esti Igen. És amikor megbeszéltük, hogy beszélgetünk az isről, akkor még nem volt szó arról, hogy elválunk, és akkor megjelentünk ö, ö, valahol az építés pincébe, ott a rádiótól nem messze egy itt, de találkoztunk négyen. Princ Gábor, Szvák Gyula, megém, piszta meg én. És ott, ö, ott egyszer csak kitört egy vita. Egy elég keves vita, hogy, ö, hogy mi nem tartjuk be a szabályokat. Na most ez odáig fajult, hogy a végén már, már elég durva dolgokat mondtunk egymásnak, és körülbelül ö, olyan 20 perccel a rádióadás előtt nem emlékszem pontosan ennyi, ez volt az... Igen. A Akkor... Az annyi történt, hogy még mindig együtt indultunk a, a rádió felé, és akkor azt mondta Princ Gábor, hogy na jó, ebből ő nem kér, mert ez ott folytatódik majd a stúdióba, és hogyha oda veme ezt nem akarja vállalni. Na most ő, úgy gondolom, hogy ugye akkor építette ki Princ Gábor, ha még nem mondtam, hogy ő a Postabank elnök vezérigazgatója van, akkor építettek ki a sajtóbirodalmát, és nem jött volna neki jól egy ilyen balhé. Azt kell mondanom, hogy én ezt megéreztem, hogy ebből a szempontból mi ott egy kicsit uh, helyzetbe vagyunk, tehát a balhé az nekünk kedvezett volna. De végül nem lett balhé, mert nem jöttek be a stúdióba, viszont ott aztán bejelentük Vánsza uh, Istvannal, hogy Hát éppen 10 perccel, negyed órával, 20 perccel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy akkor külön válunk. És akkor megjelent egy közlemény, hogy uh, nagyon hivatalos. Nem értettünk egyet, finanszárt okai is voltak az elvállásnak, és ezzel mi elvártunk. Igen ám, ez nagyon jó volt, mert megint szabadok lettünk, csak megint nem volt semmi pénzünk. És uh, akkor. Uh, tulajdonképpen egy érdekes fordulat történt uh, Tarnói Gizal, aki már addig is írt interjúkat a labba, ő uh, oda került az újsághoz és azon ugye ő gazdasági újságíró volt szerintem nem is akármilyen és uh, ő elkezdte tervezni az észnek a hirdetési struktúráját, neki elég sok iszmerősebb volt a ország életben és elkezdték nem nagy összegekkel de valahogy láthatóan lehet, hogy azért, mert sokan nem szerették Prince Gábort, meg sokan szerették az Ést, talán ez a kettő úgy alakult, hogy megjelentek a hirdetések az Éstben. Ezen én is elcsodálkoztam, de minden esetre ennek örültünk, és... Mennyire volt idegen ez alapnak a struktúrájától, vagy tök mint egy idegen volt, szükség volt rá? A hirdetés? Igen. Nem volt idegen, akkor már ugye természetes volt, hogy a lapokat nem fogják eltartani, ha csak nem úgy, mint, mint, mint jön egy külföldi üzletember, aki már külföldön is lapokat adott ki, mint például a Maxvel, mint például Bertersz van. Tehát ha nem volt már idegen akkor, és tudtuk, hogy ez a világ sorsa, vagy sorra volt az, és ezzel mi nagyon megbékéltünk. Sőt, hát most szintén szóval mi másból lehetne önállóan. Mekkora szerkesztőségről beszélünk itt a 90-es évek közepén, második felének elején? Hogy milyen? Hogy Mekora, mi... Mekkora szerkesztőségről? Akkor ö, olyan 13. Is, Ez fő foglalkozás, a 13? Ahogy? Ez főfoglalkozás a 13? Igen, de helyezvétek, mert amikor én rákerültem az éshez 86 87 akkor voltunk vagy 20 Az és azért ez egy menekültek hajója volt, hogyha valakit kirúgtak innen-onnan állásból, akkor az ésbe még mindig úgy befogadták, már politikai okok miatt rúgták ki. Akkor az ésbe kapott egy kis rovatort, aztán valahogy úgy el volt vele, 90, amikor én lettem a főszerkesztő, akkor sajnos ez a 13-14 főfoglalkozású munkatársból 5-6 munkatárstól meg kellett válnunk, mert hát nem tudtuk fizetni. Sajnos nagyon kellemetlen volt, mert amikor én lettem a főszerkesztő, akkor váltunk meg ezekről a munkatársaktól, és hát ők, őnek több közük volt az éj, hát mondhatnám, mint nekem. De... 5-6 nevet tudnék fölsorolni, de most már nem érdekes, mert közülük néhányan már nem is élnek. Bella Iván Csajcsagából, Sziknyán, Szekvényes Júlia. Na, az alföldjén sajnos ezt meg kellett lépni, mert nem lehetett mit csinálni. Hát egyszerűen a fizetéseket, a bevételeket hozzá kellett igazítani a kiadás. Arnaui mikor halt meg? Ketvez, igen. 2006 igen. 2006-ban. 2006-ban 2006-ig ez a struktúra fennmaradt? Igen, igen. És utána? Volt egy, egy nagy dobássalzésnek, hogy az akkor még, ö, még mondhatni Magyarországon elég gyerek járó tényfeltáró riportírást, úgy ö, mondhatni meg, Oda került az újsághoz ö, Vajdaiva Ószabó Attila Kócián tétett ők, később Rajnai Attila, ők, ők kifejezetten ezzel foglalkoztak. Na most ezek a riportok, amik azért a magyar üzleti élet, meg gazdasági élet elég problematikus pontjairól szóltak, felhozták a, a példány számot 16 ezerről 24 ezerre. Nagyon nagy lépés volt akkor, amikor már kezdett fügyedni a a példányszám már mindenhol az nagyon szálltú példánszáma, általvos már lefelé ment. A, az nekünk üzletileg, anyagilag, erkölcsileg, morálisan, mindenféleképpen jól jött. Mondhatnám azt is, hogy ebből a pénzből, ami a, a viszonylag nagy példányszámból befolyt, még mindig van, mondhatnám így is. Tehát nekünk az a tartalék, ami most pillanatban az is, is, élet és azon rendelkezésére áll, az valamikor, a 2002 2003 2004 közötti évekből alakozott... De most akkor arról beszélünk, hogy te nem tücsök voltál, hanem hangja? De... Ez hogy érted, nem ez sok? Hát úgy, hogy, úgy, hogy euh, spúroltál. Tehát, hogy az a, az a pénz, ami létrejött, azt nem költötted el, hanem eltetted rosszabb időkre, vagy legalábbis olyan időkre, amelyekről azt feltételezted, hogy nem fognak eredményezni annyi pénzt, mint amennyire szükséged lesz. Mint ahogy én éltem, hogy ahogy kerestem pénzt, nem költöttem el, mert sejtettem, hogy egy bizonyos életkorom után ez még jó, jól fog jönni, bár el lehetne költeni, de jobb, hogyha nem költöm el. Igen, ez pontosan így volt. Néhány számítógépes hálózatot fejlesztettük. Na most ez az a, azzal a problémával jár, hogy ugye mi az évnél, az nagyon szerint mértékben növeltük a fizetéseket, Nekünk nem akarok pénzről beszélni, de azért ez hozzátartozik, hogyha ma megkérdezni valaki, hogy mi mennyiért dolgozik az észnél, akkor elszodálkozna. De mindenki tudomásul vette, hogy más világ jön. Itt, uh, itt, itt az ésből nem lehet meggazdagodni, és uh, el is fogadták a munkatársaim ezt, még akkor is, hogyha nehezen, de tudták, és ezt elfogadták, hogy, hogy nem lehet most költekezni. Na most el is következett ez az idő, a, főleg a lapok példányszámnak a csökkenése miatt, az és is visszaesett egyébként, mint az előbb ezt már mondtam a példányszámot, de a másik, amivel nagyon nehezen bírkozik a, a nyomtatott sajtó, az az internet. Igen. Az megoldhatatlan feladatot jelent, valószínű, hogy ennek a végkifejlete az lesz talán, hogy a nyomtatott sajtó visszaszorul egy, egy nagyon kicsi területre, már most is vannak ennek jelei, de az biztos, hogy, hogy akkor mi nem költöttük el a pénzünket. Tehát most én nem akarom mondani, hogy mekkora összeikről beszélünk, teljesen mindegy, mert az a lényeg, hogy az a pénz megvan, és arra, még mindig tudunk számítani. Tehát nálunk nem lehet olyan, hogy Holnap után nem jelenünk meg, mert elfogyott a pénzünk. De ez, ez mondom, egy relatív biztonságot jelent, mert ugyanakkor meg időnként hozzá kell nyúlni. De azért most vagyok. Maga a nyomtatott sajtóhelyzete mennyire befolyásolja az ést, hiszen miközben ez a háttér megvan, közben mégis uh, a felület csökken. A felület? Hát ahol ezeket értékesítik például. Ja. A nyomtatott sajtó tényleg nehéz helyzetben van. Vannak előfizetői, tehát hogy a, mi a struktúra? Előfizetőink vannak, és ugye az észnek a, az előfizető az a, a, a, a eladott lapszának kb. a fele. Az nem kevés. Az nem kevés, persze. És a kézbesítés hogy van megoldva, mert ugye más lapoknál, elsősorban a népszavánál, amelynek ugye volt korábban, tehát amíg nem központosították ezeknek a lapoknak a kézbesítését, addig sokkal jobb helyzetben volt, és maga a kézbesítés mint olyan, szintén válságba került. Igen, sajnos ezt mindenki érzi, aki a nyomtatott sajtóban dolgozik. Uh, igazából a posztának én úgy látom, hogy szintén nehéz a helyzete, tehát ö, megszűnt szinte minimálisan csökkent a levél, forgalom, ö, sok mindent. Ugye a postás már lassan a felét ö, reklám ford, hord, tehát nem, nem hagyományos postai termékeket. Ö, nagyon nehéz, mert a, a, a, a, a, az olvasottság csökkenése annyit is jelent, hogy az életi szempontjából e, nem túl vonzó. Az, amit csökken, az nem túl vonzó. A, mi tíz évvel ezelőtt körülbelül azonban a, az internetes megjelenésünket és a, az interneten megjelenő ést is, is díjfizetősé tettük, tehát most, amikor azt mondom, hogy körülbelül 10-11 ezer példányban nyomják az én, akkor azt is mondom, hogy viszont van két-három ezer előfizetőnk az interneten. Nagyon sok előfizető, aki a hagyományos nyomtatott lapra fizetett elő, főleg a pandémia idején átszokott a... Számodra mennyire idegen lenne egyébként, hogyha a kézzelfogható élet és megszűnne? Hogy az milyen lenne? Nem, mennyire lenne idegen. Ja? Hát ő, én nem szeretném azt megélni. De. Értem, tudomásul van véve. Um, ide tegyünk egy pontos veszőt, és azt kérdezem, uh, hogy akkor összesen tehát hány évet vagy te már a főszerkesztő? 31. 31. Ahogy ezt édesapám még mondták, de ez egyébként is él, ez a kifejezés, kifújja az élet és irodalomban a passzát szeret. Vagy mi fújja. Ezt is, Irodalom, azért. 95-ben egy nagy szakmai átszervezésen is keresztül ment. Fiatalok kerültek az éshez, csuhay István, Károvicabba sororhatnám. És ott egy velük együtt egy fiatal nagyon, hogy mondjam, nyitott és teljességes társaság hoztam a saját <tos> új íróit. Új szerzőit. A passzát szeret, ilyen ilyet nagyon ezen tudnám megmondani. De nagyon jól beszél, Zoli, nem muszáj ő, hogy ez passzát szél legyen, lehet az arculat is. Ki a is És arculatát a szerkesztőség maga ö, nem találja ki, hanem gondozza. Mert az, ami ma az élet és rüzalom, az olvasó kezébe kerül, azt azért meg lehet nézni, 62-től szinte ugyanolyan. Tehát két nevezett könyvből áll, az első az életrésze, a második az irodalom, képzőművészet, művészet. Ez a struktúra, ez valahogy kiáltal próbált, Soksor, sokszor már semmi nem volt az ízsből a 90-es évek elején csak a struktúra. Mondhatni ezt. A Palszár felett pedig azt mondanám, hogy az a társaság, amelyik részben már a korábbi isnél is együtt dolgozott, Váncsa és Szikszai, Vánc Hát én is már ott voltam. Túl sokan már abból nem vagyunk, de valahogy akik jöttek, azok is ugyanezt a ezt a, ezt a szeletfújták kisen azért kerültek oda. Van egy képed arról, nagy valószínűséggel van, hogy kik az olvasók? Tehát kik a célközönség? Az olvasó az az az értelmiség. Most uh, mi készítettünk még néhány évvel ezelőtt egy felmérést, el tudom mondani, hogy a tipikus olvasó az értelmiségi uh, egy vagy két gyerekes család, akik uh, igazából a magyar uh, társadalomnak a közép, anyagilag a közép tartoznak, vagy annál egy kicsit jobban áll. Hány évesek? Hát, hát sajnos az a probléma, ez egy nagy probléma, az is meg egy saját problémája, de én azt hiszem azért az a nyomtatott sajtóra általában igaz, hogy a, a korösszetétel az nő, tehát nagyon sokan azért mondják le lapot, mert azt mondják, hogy vagy már nem tudják fizetni, mert a nyugdíjukból másra kell, vagy elsze tudják olvasni, mert már nem látnak úgy, hogy egy, a, egy, egy lapot a kezükbe vegyenek, és hát közben, hogy úgy fejezzem ki magam Károly és Csabájék is felnőttek tehát az akkori fiatalokból azért ma már ők se annyira fiatalok nem nem annyira fiatalok, sőt hát a Károly és Csabály az a korosztály hát ugye én 52-be születtem ők 62 63 ban születtek, tehát ők is már 60 felé vagy 60 fölött vannak a váncs se 20 éves ne, nem, nem, nem, nem nálam is, kívánom, hogy egy időszebb a legfiatalabbsok Chris nő a 70 évek, amikor 76-ban született. Tehát azért a szerkesztőség is koroszodik nyilvánvalóan, és miután nekünk egy hagyományos olvasó közönségünk van, akiket még még abból az időből örököltünk, azért aztán ezeknek a, a, a, a száma, vagy a, a koronati nem kedvező abból a szempontból, hogy mi lesz majd tíz év. Politikai arculata van-e, vagy politikailag elköteleződése, vagy politikai kelkáposztája van-e az ésnek? Hát az és liberális lap, ezt, ezt abszolút, hogyha valaki kétbeveszi az észt, akkor abban nagyon sok mindent lát, ami... Tegyük hozzá, hogy a Széki János se húsz éves. Szék János se húsz éves, <gül> ha jól tudom, 66 éves, vagy 7 éves. Tehát... Na most a, a, nekünk olyan fajta párt elkötelezettségünk természetesen nincsen, amit feltételeznek rólunk, feltételeztek, rólunk, vagy talán még ma is azt, hogy mi az SDS lapja vagyunk, hát már régen nincs SDS, már régen nincs foros, de még mindig azt mondják, hogy ugye, a, az SDS-hez tartozik, nekünk soha nem volt párt elkötelezettségünk, de miután liberális szemléletű a lap, ezért hát nyilvánvaló, hogy a legtöbb írásunk meg általában az, az, amit között az. Ha úgy tetszik, akkor a szabad elvű pártokhoz kötődik. Azért teszem hozzá, a 90 es évek elején még ide tartozott a Fidesz is. Azt is mondták, hogy a Fidesz lapja vagyunk. De, de hát ezek ugye olyan dolgok, hogy különletekon belül kiderül, ha valaki nézi a, a világot reálisan hogy ez nem így van. Hát sokan a narancsot, a magyar marancsot mindig úgy tudják, hogy a Fidesz lapja. Személyesen neked a fűszerkesztői tevékenységed miben áll? Egy klasszikus értelemben vett hajós kapitány, vagy egy technológiai értelemben vett hajós kapitány, vagy nem is vagy hajós kapitány, DEF? Én a, amikor 93-ban főszerkesztő lettem, akkor néhány alap... 20 évvel ezelőtt? Várjál. 30, 30 évvel ezelőtt. Például abban, hogy soha nem lesz tulajdonosunk. fajta tulajdonos, aki, mint az elmúlt 15 évben... Ö... Jó, csak hát azt mind a ketten tudjuk ma már a piacról, hogyha valamit meghatározunk, azt alapvetően nem a nemmel kezdjük. Igen, de ezt, én azt kértem mindenkitől, hogy egyrészt Ezt maradjunk függetlenek akkor is, hogyha nehéz helyzetben vagyunk, mert annak semmi értelme, hogy csapódunk majd valamilyen társasághoz. Oké, okay, de mi vagy te, mint hajós kapitály? Mi vagy te, mint főszerkesztő? Hát a pénzek egy, amibe folyik annak egy részét, ugye hát úgy próbálunk, megszerezni, bár egyre nehezebb, azért érteszem hozzá. A másik, hogy mint hajószapítány, nekem vannak róvatai. A publicisztikai rovat, tehát általában a közéleti részben azokat, mint szerzettem, az mondjuk elég fontos a publicisztika ripodlósza. A másik pedig az, hogy van valami fajta folyamatoság, mint amiről már az előtt beszéltem az ésen belül, hogy hogy a szemlélete nem nagyon, mert erre figyel az ember, hogy hogy azért ne tolódjon el s egyik irányba se. Tehát ne legyen balos, ne ír, ne... Én ezt értem. Felvetődött annak idején, amikor a műsorokat terveztem a távol létemre, amikor nem leszek Magyarországon, hogy a saját személyemet is belopjam ezekbe a beszélgetésekbe, például a velet folytatottba, de ami például a Fentsik Flóra féle fiala írást illeti, és annak a vízhangját, az egy önálló műsor lesz, így aztán, Hála a jó Istennek, a mikettünk ilyen jellegű kapcsolata, sajtómunkások, egyebek nem befolyásolják a mi beszélgetését. Azt azonban meg kell tőled kérdeznem, és magamból indulok ki, köztünk nagyon kicsi a korkülönbség, hogy mennyiben érzékeled, és ez most független az internettől, a saját magad beszűkülését, vagy nem beszűkülését abból adódóan, hogy nem fiatalabb leszel beleértve az érdeklődésedet, a kíváncsiságodat, az olvasottságodat, és soroljunk ide mindent, ami egyébként, ha egy sportolóról van szó, akkor teljesen természetes, hogy a fizikai teljesítőképessége meddig tart, és utána jön az edzőség. De hogy meddig lehet az ember edző, ha egyáltalán bármilyen szempontból is megállja a helyét az összehasonlítás egy főszerkesztő és egy edző között, mit érzékel saját magadon a hétköznapokban? A, nyilvánvaló, hogy én kifele megyek a, a, a, hogy negyem, az aktív szerkesztésből, tehát nem úgy megyek kifelé, hogy csökken a munkám, és akkor majd egyszer megszűnik, hanem úgy, hogy el majd az a nap, amikor azt kell mondanom, hogy ezt a szerkesztést én befejezzem, mert az én 71 éves leszek idén. De azt szeretném mindenféleképpen, hogy hát, valahogy úgy kerüljön átala, Zoli, nem tartunk itt. Én most nem ezt kérdeztem. Én. Azt, kérdez, azt kérdezem, hogy mit érzékelsz a világból, mi az, ami foglalkoztat, hogyan, tehát mit gondolsz arról a tevékenységről, amit te folytatsz, ami egyébként 71 vagy 82 évesen is lehet aktuális, és lehet érdekes, és lehet olyan egyéni, ami az embereket megfogja és vásárolja a lapot, és azt mondja, hogy nem is tudja, hogy ki a főszerkesztő, de ha tud, de egyébként alapon nem érződik az, hogy milyen életkorú a főszerkesztő. Azt kérdezem, hogy hogyan viszonyulsz az életkorodhoz, hogyan viszonyulsz, a, mennyi minden tudsz a világról, mennyire érzékeled azt, hogy ahogy te viszonyulsz a világhoz, az elegendő, kevés vagy még mindig sok ahhoz, mint ami a labban van. Én egy személyesebb kérdést tettem föl, vagy egy más jellegű kérdést tettem föl, mint amire válaszolni kezdtél. Igen. A... Nekem az egy nagy tehát Tehát arra gondolok, hogyha valaki moziba jár, az tök jó, és nem néz tévét, akkor ott valami hiányosság van. Aztán később lesz az internet, aztán lesz a streaming, aztán lesz a Netflix, és amikor azt mondják neki, hogy ezeket mind nézni kéne ahhoz, hogy közben beszéljen a filmekről, akkor azt mondja, hogy ő még mindig csak moziba jár, és könnyen lehetséges, hogy olyasmit tud, ami által teljes mértékben nélkülözhető lesz, ami a tévében, a streamingen természetesen időben változva vagy a Netflixen van, de lehetséges az is, hogy azt mondja neki a főszerkesztő, hogy édes fiam fordulja fiathoz vagy bárki máshoz technológiáját tekintve saját is del és létszeres néz azt is, amit nem moziban adnak. Te ez ügyben moziban járó vagy ező, vagy a szó szoros és a szó átvétértelmében. És ide egy jön. Én egy dologhoz értek, a nyomtatott lap szerkesztéséhez. Egyáltalán egy lap, egy lap, egy politikai, kulturális hetilag szerkesztéséhez, ami persze a, én a, a nyomtatott sajtóban szocializálódtam. de közben a témák jönnek mennek, tehát mondhatják neked azt, hogy drága főszerkesztő úr, amit ön egyébként ide be akar szerkeszteni, az már kihalt. Ez nem nagyon, de az biztos, hogy ez a helyzet sok esetben az jelenti, hogy a többi lakhoz. Tehát az is igazából... Tehát ha nem követed a világot, akkor nem tudod, hogy van olyan, hogy mesterséges intelligencia, és ha nem tudod, hogy van mesterséges intelligencia, akkor semmit nem tudsz avval kapcsolatban, ami a mesterséges intelligenciával kapcsolatos. Én erre gondolok. Persze, de ez pontosan így van, igazad van, hogyha a mesterséges intelligenciáról nem tudom, hogy micsoda, akkor bajban vagyok, mert hiszen azt... Nem három ki, hanem azzal nem foglalkozom, felé egyébként. Erről van szó. Na most ez egy nehéz dolog, mert ugyanakkor az ember abban próbálja erősíteni azt, amit csinál, vagy azt próbálja alkalmazni, amihez ért. Mert annél ezem hogy értek, annyit értek a nyomtatáshoz, ezért, ezért ebből a szempontból nézem az egész világot, meg az egész munkámat, de ez előbb-utóbb nyilvánvalóan kevés lesz. Hát most mondok egy példát. Az ember beszűkül ebbe a, a mai magyar valóságban. Másról se szólnak a csítszakint Orbán Viktorról. Ez szörnyű. De ugyanakkor nem megkerülhető ez az ember, mert Magyarország miniszterelő, minden nap kitalál valamit, ami vagy ilyen, vagy olyan többnyire számomra taszító, ami itt folyik ebben a kormányzásban. De ha mindig erről író, akkor az unalmas lesz természetesen, mert hiszem most még tudnék írni, akkor én követem, mint egy bulikutja. Tehát az egész, az egyik, ez a tartalmi vonatkozásban mondtam ezt, hogyha pedig által az előbb sorolt új technológiai és innováció kimarad, akkor meg az és marad ki valamiből. Én azért kezdtem mondani, hogy én azt szeretném, ami még nekem itten hátra van az észnél, hogy valahogy úgy átalakítani, vagy annak az átalakításnak a lehetőségét megtalálni, hogy, hogy ez, az át, a, ez, ez a lehetőség majd a következő társaságnak. Látod a következő társaságot? Hogy? Látod a következő társaságot és a következő téget követő ést. Én abba az e, a lehetőségeit megterem. tehát hogy legyen valami, maradjon pénzük, tehát ez nem úgy van, hogy én kiszállok és holnap után elfogy a pénz, mert akkor, akkor én egy alávaló ember vagyok. Engem, olyan, nekem akkor kell kiszállnom ebből, amikor a lap fejleszthető, szerkezthető és a rendben is állnak azok a lehetőségek, amik megteremtik, majd egy, ú egy innováció lehetőségét teremtik. Egy pillanatra viszonyulva a múltba te soha nem szólsz bele a LAP tartalmába? Én soha nem szóltam be a LAP tartalmába, Konkrét konkrét be én nem szóltam bele, ha csak nem kérdezik meg a véleményemet a kollégáim. De nekem az a felfogásom erről az egész újságírásról, vagy szerkesztésről, hogy egy főszerkesztőnek arra van kompetenciája, hogy a szerkesztőket kinevezze, megtalálja, az A szerkesztő önállósága, az az egész szerkesztőségnek az alapkérdése, tehát abban nem szólhat bele egy főszerkesztő, ha már kinevezte a munkatársat, hogy mi legyen az irodalmi rovadba, vagy a, a, a, a szép rózalovadba. Nem szólhatok bele, hogy milyen vers jelenjen meg, mert abban a pillanatban, amikor én elvonom a, a, a jogköröket, az én kollégáimtól megszüntetem az ő felelősségüket is. Tehát olyan nálunk nincs, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy hát ez igen, ez egy nagyon bacsak írás volt, de hát azt mondtam én, hogy talán tegyük de Nem mondtam ilyet, soha nem is fogok mondani. Ezt a kényelmi helyzetet soha nem teremtettem meg a kollégáim számára, mert hiszen azért szerkesztők, hogy szerkessenek. Én meg azért vagyok, hogy ezt a lehetőséget mindig föntartsam. Kifelé a politika elől, a gazdasági élet, az elől, ezeket a lehetőségeket elzárjam. Nem lehet olyan, hogy valaki azt mondja, hogy benne egy törényre, de akkor írjatok róha, ilyen nincsen. Nekem ez a felelősségem, a szerkesztőnek meg az a felelősség, hogy mi kerül a labba. Én nem szóltam be ezt soha egyetlen cikkbe szem, olyan van, hogy behoznak egy cikket, hogy olvassam el, mert emiatt, vagy amiatt kényes. Elolvasom és hogyha megkérdezik a én elmondom a véleményemet, de az sem kötelező. vannak a -e helyreigazítási perek az éssel kapcsolatban, vagy ez abszolút nem jellemző? A helyreigazítási perek azok a, volt, hát nyilván, amikor a szintfeltárás volt a fő profilunk akkor nagyon sok helyreigazítási perünk volt, hiszen ott alapkérdésekben nem értettünk egyet, vagy állítottunk valamit, voltak emlékezetes pereink, nem akarom sorolni, mert mindenkinek a jön ki a bánátok, meg a szőlőgek. Sajnos a helyreigazítás Magyarországon nem a, a, a lényeges tényeknek a, a vitatás, megvitatását vagy teresítését szolgálja hanem van egy alapállítás a Csíkben, és akkor az, mellette van több állítások, mindig lényegtelen állításokat peresítenek, majd hatalmas betűvel, abban lehet, hogy igazuk van. Nem lehet minden 100% végére járni mindennek, bár az ember ugye törekszik rá. De akkor jönnek azok, hogy és akkor az tévesen állapidott tömeg, hogy piros autóval vittek a korú. Jó, tehát oké. Okay. Van-e szövetséges a szó, ki tudja milyen értelmében a lapnak? szövetséges -e? Nem tudom, ugye te is mondod, hogy ki tudja milyen értelmében. Hát a legfőbb szövetséges egy lapnak az olvasók. A, amíg van olvasó, addig akkor használjuk ezt a szót, az van a szöveg. Mennyire ismered az olvasót? Azért elég sok uh, helyre megyünk, bár most mondjuk így a pandémia miatt újabban ez, ezeknek a számat sökkent, ahol egy uh, jól meghatározható uh, közönség jön össze, hogyha megyünk uh, Pécsre, vagy Szegedre, vagy bárhol, nagyjából ugyanaz a értelmiségi kör, egyetemi emberek. Uh, vannak fiatalabbak, akik, akik egyébként újabban sok mindent fölfedeznek, amit a korábbi korosztály úgy, úgy elhagyott például az olvasás. Én azt látom, hogy az olvasási kultúra sok általánosító értékeléssel szemben nő. Tehát nagyon sokan olvasnak. Nem az van, mint régen, hogy felszállt az ember a metróra, és mindenki kezébe újságot meg könyv mert ma is van, ma meg telefonban a kezdődve, és ugyanazt olvassam, amit régen az újságban. Tehát azért nem azt mondom, hogy, hogy nem olvasnak az emberek, de azt látom, hogy a könyvkiadás nem véletlenül... Közben ugye a költségek is eléggé megnövekedtek, hogy a papírról ne is beszéljek. Igen, hát ezzel nagyon nehéz lépést tartani, mert ráadásul rettenetes az infláció, Ah, ez, ezek mind import. Ok. Azt mondd meg Zoli, hogy hogy állsz a lelkesedéssel? Hogy állsz azzal, ami... Ugye azt mondják, hogy a fiatal csatásokat fut, az idősebb csatár az pontosan tud passzolni. Üm, hogy látod saját magadat, mint lenni szobán falán az idő előre haladásából? Mennyire vagy saját magad számára természetes, saját magad számára anakronisztikus jelenség. Amikor belépsz az ajtón, elfognak-e ismerős, nosztalgikus érzések, reminiscencia. Azért sorolom ezt a rengeteg lehetőséget, hogy nagyjából vázoljam azt a kört, amiránt érdeklődöm. Igen, ö, biztos, hogy néha úgy érzem, azért 31 itt nem 31 évről van Zoli szó, hiszen előtte is újságíró voltál, tehát itt nem csak az ésről van szó, egyáltalán arról, amit apám azzal fejezett ki annak idején, amikor uh, egy idősebb főorvos volt az Uzsaki ii belosztályán, hogy ő nagyon szeret orvos lenni, de elege van a betegekből, de nem azért volt elege a betegekből, mert ők betegek voltak, hanem az, a viselkedésük miatt, adott esetben a hálátlanságuk miatt, adott esetben esetben a felelőtlenségük miatt, hogy nem tartották be az orvos tanácsát, vagy ahogy egyébként nem méltó módon viselkedtek, ahhoz képest, ahogy az egészségügy megpróbált velük foglalkozni, tehát azért a te múltad, nem a főszerkesztőségeddel kezdődik. Nem, de a, mondjuk én 45 évig voltam, vagy vagyok újságíró, azért ebből nagyon sok a főszerkesztőség, és korábban én dolgoztam nyilván más napoknál is, de ott egy-két éveket töltöttem, ami, ami az, hogy én hogyan nézek erre az egészre, én van bennem olyan, hogy, hogy én egy, egy más világnak voltam a főszerkesztője. De anakronisztikusnak érzed magad ebből adódóan, vagy ide nem jutsz el? Nem, de az kétségtelen, hogy, hogy más az, mást olvasnak az emberek, mint 50 évvel vagy 40 évvel ezelőtt olvastak, és más technikai körülmények között. Az annyit jelent, hogy ugye a nyomtatott sajtó, mint már mondtuk, szorul vissza, tehát azzal együtt nekem is azzal helyzet, hogy látom azt, hogy, a, hogy én is vonulok vissza, hogyha szabad ezt így mondani már. De itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, van hova visszavonulni, csak annyit mesélj, amit akarsz család, bármi, vagy remetesség, de olyan, vagy egyfolytában viszed a hátadon az élet és irodalmat. Hát amíg én vagyok a főszerkesztő, viszem a hátamon az és irodalmat, de teszem hozzá nem egyetül, hanem sok munkatárság. Te családos ember vagy? Ki, ö, hogy? Te egy családos ember vagy? Én igen. igen. Hát én nekem van családom természetesen. Ami a, ami a, a az, hogy mi hova vonunk vissza, az az igazság, hogy ö, én ö, egyszer valahogy arra gondoltam, hogy én Például ez az Élet és Irodalom az nem az enyém. Mindig mondják, hogy a, a kovács alapja, meg ilyeneket. De az életem. Tehát nem az enyém, nem az enyém, mert mási, nem tudom ki, pontosan. Meg lehetne ez határozni. Most nem jogi értelemben mondtam azt, mert azt tudjuk. Nem. De, de a, az én az aki még mindig hál' Istennek, és. A, és, és Neked van gyereked, Zoli? Igen, persze lehet-e bármilyen módon melléjük helyezni gyerekként az ést, vagy ez lehetetlenség? Hát, most uh, igen, én nekem, uh, engem megmondom, és ez nagyon így nagyon rosszul hangzik. Engem semmi más nem érdekelt, mint az ést. Az éstsel keltem, az éstsel feküdtem, ez 30 éven keresztül így ment, és sajnos uh, ezt uh, a kérdésedre válaszoljak, Valóban mellé helyeztem, és nem pedig egymás alá. Én nekem az ÉS volt, a, nem nekem nagyon jó a kapcsolatom. Mindenkivel a fiammal találtam, aminek, de azt kétségtelen, hogy, hogy engem ez érdekelt. Amikor voltam, riportokat írtam, akkor a riportok. Keltem a riportokkal, feküdtem az Lett hogy... Lette bármilyen emberi kapcsolat a tevékenységedből, vagy átmenetileg, és aztán átestek a rostán? hozott te a tevékenységed barátokat? Rengeteget. Ez viszont egy más kérdés, hogyha az ember ö, arra gondol, hogy kik lehettek a kországi, és néha ugye ilyen élemedett korban az ember arra gondol, hogy azért nagyon, az ész nekem, nekem nagyon sok uh, gyakorlatilag meghatározta az életemet. Olyan emberekkel kerültem, ma, vagy baráti, vagy munka kapcsolatba, de mindenképpen uh, olyan kapcsolatba, ami meghatározta az életet. És vesztettél is embereket abból adódóan, ami az újságban vagy általad megjelent? Vesztettem, mert uh, nem mindenkinek volt szimpatikus az ész hogy én, én lettem az is főszerkesztője, de sokkal többet nyertem. Tehát, hogy az az ember végig gondol, hogy kik is voltak a kortársai, kikkel dolgozott együtt, kikkel be... A szó klasszikus értelmében te egy közösségi ember vagy, aki egyébként ezt a szó jó értelmében meg is élte, mint főszerkesztő? Igen, én ezt abszolút így értem, mert így érzem. Mert az ésnek nagyon már a, ez a, a is sok uh, időszaka volt, és minden időszaknak más emberei voltak, akikkel az ember kapcsolatban állt. Uh, a leg, hogy mondjam, csak a leggazdagabb, amit tudott, uh, gazdagabbá tette az életemet, az, hogy itt volt ez a itt van ez az író, társadalom, amelyik uh, most neveket azért nem mondom, mert, mert szinte minden fog kezdve Spiron Kedesz, mindenkivel ilyen nagyon jó parti nagy závor, mindenkivel büszke vagyok arra, hogy és jó érzéssel tölt el, hogy ezek között, az emberek között éltem le, az, vagy élem le hát, az életemnek a legnagyobb részét. Ez nekem meg a képzőnek, meg a, a de, szóval mindenki, aki az észel kapcsolatba került, én is kapcsolatba kerültem, és ez nagyon gazdaggá tette az életemet. Akárhogy nézzük, tehát nyilván vesztettem is barátokat, főleg egyetemi barátokat, mert akkor még ugye más világ volt, de és <coughs> volt azok. De az, hogy én mit kaptam, azt én elmondani nem tudom, mert, mert nagyon sokat E, és hogy viszonyulsz ahhoz, amit te hoztál létre, beleértve szépírói vagy nem szépírói eszé, vagy riporteri tevékenységet, vagy ennek a jelentősége nem egybemérhető a főszerkesztői tevékenységgel? Egybe mérhető szerintem. A, én nagyon sok, a 30 év alatt nagyon sok új szerző lett az De most én rólad beszélek? A te írói tevékenységedről? Ja, hát nézd, de minden héten megírom a saját cikkemet, mint mondtam egyre, egyre inkább beszülkül egy, egy, egy, egy valamire. Ennél sokkal többre ne sose vágytál? Ennél többre sose vágytál? Mint én újságíró voltam, soha nem gondoltam arra, hogy író leszek. Néha összegyűltek, főleg így Báncával, megyesivel a publicisziáinkat. Azokat négy évente kiadtuk, én a szépírás, meg az újságirás szerintem két teljesen más dolog. Én soha nem voltam, és nem is gondoltam arra, hogy én e, valahogy író legyek, hogy le miért lennék író, hát én újságíró vagyok. Ez teljesen más. A... És én ennél azért nem vágtam többre, mert szerintem ez sem kevés. Tehát az, hogy nem, én nem akartam hierarchiát teremteni, egyszerűen csak érdeklődtem. Értem, de én megmondom, hogy... Euh, tudom, hogy nem. Én megmondom, hogy, hogy ez nekem egy nagy ajándék, hogy... Mióta... Hát kérdezem meg, hogy itt a végén a beszélgetésnek lette, kihordotta -e a világ, független attól, hogy maga az írott sajtó visszavonult. Tehát némileg anakronisztikus a kérdés, de lette, vagy volt-e az elmúlt 30 évben riválisa az ésnek? Kisnek? Az élet és irodalomnak? Igen, mert ugye eszembe jutnak különböző orgánumok, de ezek nagyon rövid időt éltek meg, hogy vajon az ésnek akartak-e vetétársat állítani. Fogalmam sincs, de tartósan az én emlékeim szerint nem volt. Az ésnek vetétársa, vagy egyáltalán olyan társa, amely ugyanezen a, a 100 méteres, vagy 1500 méter, inkább 1500 méter, vagy 5000 méteres sífutásban indul, nem 100 méter, az biztos, hogy nem. Nem volt igazán volt. Tehát most visszatérnék arra, hogy amikor. Uh... A úton, vagy nem tudom, mi volt uh, annak a címe? Volt egy nagyítás. Nagyítás, igen, rosszul mondtam. Igen. Magyar napló. Igen. Volt talán kettő vagy három, azt svető, mindegyiket az és ellen indították, hiszen az, az a, tulajdonképpen a struktúrája is olyan volt, mint az és. Meg lehet nézni, uh, hogy, hogy épültek föl, megnézték az és, és csinálunk egy ellen is. Na most ellen lap nincsen, szerintem. A, a rézen, meg lehet csinálni azt, hogy az első oldal ki, a második visszanga, a harmadik között. de az nem az lesz, mert nem azokkal, nem abból a szellemi különből hozzák az embereket, és ahhoz szerintem más struktúrát kellett volna kitalálni, de egyszerűbb volt ránézni az észre, és azt mondják, hogy akkor csinálunk még egy ilyet, csak az nem liberális lesz, hanem konzervatív. Hát ez így nem megy, ez sokkal más, az az újság és az ennyiből áll. Hát, hogy ennyiből állna, akkor nagyon egyszerű lenne a világ. De indítottak ellenlapokat. Ezek az ellenlapok valóban nem tartottak sokáig. Vagy megszűntek, mint például a nagyítás, vagy az idősorán havilappá, majd negyed éves periódussá változtak. Tehát olyan fajta konkurencia, amilyet szerettek volna az issel szemben állítani, olyan nem volt. Én azért vissza is utalnék, amit már mondtam, hogy 64-ben, 65-ben egy olyan struktúrát talált ki, nemes kört, ami, ami egyszerűen az, az nagyon jónak, jó lett a végén, ebből az és még ma is, még ma is azt mondom, hogy ebből nagyon sokat profitált, hát már minden megváltozott, tehát az alap oldalas volt, amit most csinálunk, az 24, minden bővebb lett, minden gazdagabb lett, de a struktúra változatlan maradt, és, és valahogy azokat a nem lett igazából konkurenciája ilyen értelemben az észnek. Hát ilyen a politikai heti kategóriában nincs. Nem nem azért, mert mi olyan jók vagyunk, hanem azért, mert mindig elmaradtak valahogy a, a, az idők során, vagy azért, mint mondtam, hogy azért akarták utánozni, és ezért nem sikerült, vagy azért, mert nem is tudom miért, de nem, hát látszik, hogy nincs. Volt egy harmadik nap is, ezt nem tudom, a nagyítás volt meg a Magyar nap és még egy harmadik is van, ha. az sincs már meg. Szerintem ennek a lapnak az isnek nyomtatott heti lapos konkurenciát teremteni ma már nem érdemes, mert a nyomtatott heti lap, mint műfaj, vagy, vagy mint sajtótermék is kivonuló van ma, szerintem. Um, ránézek a naptáramra, én úgy emlékszem, itt darabokra esik ez a határidő naplom, hogy... Um, Um, azt mondja, hogy azt mondja, uh, március 14-én kerül adásba a mi kettünk beszélgetése, úgyhogy külön értesítés nélkül. Előtte lesz majd a Fentsig Flóra felolvasás, és az 13-án, és 14-én el te adásban. Köszönöm a rendelkezésre, Lanszoli. Nagyon kép, köszönöm a figyelmet, köszönöm szépen. Nagyon szívesen, szia. Köszönöm. Köszönöm. Viszont találkozás, szervó! Szia. Kovács Zoltánt hallották az ÉS főszerkesztőjét.